פרק ב' ובשנת שתיים למלכות נבוכדנצר חלם נבוכדנצר חלומות, ותטפעם רוחו ושנתו נהייתה עליו. ויאמר המלך לקרוא לחרטומים ולאשפים ולמכשפים ולכסדים להגיד למלך חלומותיו ויבואו ויעמדו לפני המלך, ויאמר להם המלך, חלום חלמתי, וטיפעם רוחי לדעת את החלום, וידברו הכשדים למלך ארמית, מלכה לעלמין חי, אמר חלמה לעבדך, ופשרה נחבה. ענה מלכה ואמר לחסדאי מילתה מיני אסדה הן לה לא תהודעו נאני חלמה ופשרי הדמין תתעבדון ובתיכון נבלי ייצמון והן חלמה ופשרי תהחבון מתנן ונביס בה ויכר שגי תקבלון מן קודמי להן חלמה ופשרי החבוני. ענו תניינות ואמרין. מלכה חלמה ימר לעבדוהי ופשרי נהחבי. ענה מלכה ואמר. מן יציב ידענה די עידנה אנטון זבנין. כל כבל די חזתון די אסדה מיני מלטה. די הן חלמה, לה תהודעו נאני. חדה היא דתיכון, ומילה חדבה, ושחיטה, היז דמינתון, למימר קדמי, עד די עידנה ישתנה, להן חלמה אמרו לי, ואנדע די פשרי, תהחו נאני. ענו חסדאי קודם מלכה ואמרין. לה לא איתי אנש על יבשתה, די מילת מלכה יוכל להחוויה. כל כובל די, כל מלך, רב ושליט מילה חידנה. לה שאל לכל חרטום ואשף וחסדי. ומילתה די מלכה, שאל יקירה, ואחורן לו לא איתי די יחווינה. קודם מלכה, להן אלהין די מדר הון, עם בשרה לה איתו היא. כל קובל דנה מלכה, בנס וקצף שגיא, ואמר להובדה לכל חכימי בבל. ודתה נפקת, וחכימיה מתקטלין, ובעוד דניאל, וחברו היא להתקטלה. בדין דניאל הטיב עתה ותאם לאריוך רב טבחיה דמלכה די נפק לקטלה לחכמי בבל ענה ואמר לאריוך שליטה דמלכה על מה דתה מהחצפה מן קודם מלכה עדיין מילטה הודע אריוך לדניאל ודניאל על ובעם מן מלכה די זמן יינתן לה ופשרה להחוויה למלכה. עדיין דניאל לביתה אזל ולחנניה מישאל ועזריה חברו היא מילתה הודע. ורחמין למבעה מן קודם אל השמיה על רזה דנה די לה יהבדון דניאל וחברו היא עם שאר חכימי בבל. עדיין לדניאל בחזווה די לליה רזה גלי. עדיין דניאל בריך לאלה שמאיה. ענה דניאל ואמר להווה שמא די אלה מן עלמה ועד עלמה די חוכמתה וגבורתה די להיא. והוא מהשני עידניה וזמניה, מהעדי מלחין ומהקן מלחין, יהב חוכמתה לחכימין ומנדעה ליד עבינה. הוא גלה עמיקתה ומסטרתה, ידה עמה וחשוכה, ונהורה עימי שרף. לך אלא אבהתי מהודה ומשבח אנא די חכמתה וגבורתה יהבת לי וכען הודעתני די ועינה מנך די מילת מלכה הודעתנה כל קובל דנה דניאל על אריוך די מני מלכה להובדה לחג ימי בבל אזל וכן אמר לה, לחכ ימי בבל אל תהבד, העלני קדם מלכה, ופשרה למלכה אחווה. עדיין אריוך, בהית בהלה, הנעל לדניאל קדם מלכה, וכן אמר לה, די השכחת גבר, מן בני גלותה די יהוד, די פשרה למלכה יהודע. ענה מלכה ואמר לדניאל די שמי בלטשצר, האיתך קהל להודעותני חלמה די חזית ופשרי? ענה דניאל קודם מלכה ואמר, רזה די מלכה שאל לה חכימין אשפין חרטומין גזרין יכלין להחוויה למלכה. ברם איתי אלא בשמיה גלי רזין והודע למלכה נבוכד נצר מה די להווה באחרית יומיה. חלמך וחזווי רשך על משכבך דנהו. עמת מלכה רעיונך על משכבך סליקו מה די להווה אחרי דנה וגלי רזיה הוד עך מאדי להווה. וענה לה וחכמא דעיתי בי מן כל חיה רזה דנא גלי לי להן על דברת דפישרא למלכם יהודעון ורעיוני ליבבך תנדע. אמת מלכה חזה הביתה ועלו צלם חצגי צלמה די קן רב, וזבה יתיר, קאם לקובלך ורבה דעין. הוא צלמה רשי די דהב תב, חדו היא ודרעו היא די חשף, מעו היא וירכתיה די נחש. שכו היא די פרזל, רגלו היא מיניהן, די פרזל, ומיניהן די חשף. חזה הביתה עד די התגזרת אבן די לה ודין, ומחה לצלמה על רגלו היא די פרזלה, וחספה והדקת הימון. בדין דקו חחדה פרזלה, חספה נחשה, כספה ודהבה, והבוא כעור מן עיד דרי קית, ונשא הימון רוחה, וכל אתר לה לא השתכח להון, ואבנה דמחת לצלמה, אבט לטור רב, ומלט כל ארעה. דנה חלמה, ופשרה, נאמר קדם מלכה. אמת מלכה מלך מלכיה, די אלה שמגיה מלכותה, חיסנא ותוקפה ויקרא יהב לך. ובכל דין דיירין בני אנשה, חבת ברא ועוף שמאיה, יהב בידך, והשלתך בכל להון, אמת הוא רשע דידה בה. ובותרך תקום מלכו אחורי ארע מננח, ומלכו תליטאה אחורי די נחשה, די תשלט בכל ארעה, ומלכו רביעאה, תהווה תקיפה כפרזלה, כל קובל די פרזלה, מהדק וחשל קולה, וכפרזלה די מרעע, כל אילן תדיק ותרוע. ודי חזית רגליה, ואצבעתה מנהן, חשף די פחר, ומיניהן פרזל מלכו פליגה תהווה, ומין ניצבתא די פרזלה להווה בת, כל כבל די חזה איתה פרזלה, מערב בה חשף טינה. ואצבעת רגליה מיניהן פרזל ומיניהן חשף, מין קצת מלכותה תהווה תקיפה, ומינה תהווה תבירה. ודי חזית פרזלה מערב בחשף טינה, מתערבין להבון בזרע אנשה, ולה להבון דבקין דנה עמדנה, היכי פרזלה, לה מתערב עמכספה. וביום ההון די מלכיה, אם יקים אלה שמדיה, מלכו די לעלמין, לה תתחבל ומלכותה לעם אחורה לה תשתביק, תדיק ותאסף כל אילן מלכבתה והיא תקום לעל מיה. כל כבל די חזייתה די מיטורה אתגזרת אבן די לה ודין והדקת פרזלה נחשה חספה כספה ודהבה, אלה רב הודה למלכה, מה די להווה אחרי דנה, ויציב חלמה ומהמן פשרה. בדין מלכה נבוכדנצר נפל על עמפו היא, ולדניאל שגיד, ומנחה וניחוחין אמר לנסח עליה. ענה מלכה לדניאל ואמר, מנקשות די אלהכון הוא אלה אלהין, ומראה מלחין וגלה רזין, די יחלת למגלה רזה דנה. עדיין <ענה> מלכה לדניאל רבי, ומתנן רברבן סגיאן יהב לה, והשלטה על כל מדינת בבל, ורב סגנין על כל חכימי בבל, ודניאל בעה מן מלכה, ומנהי על עביתה די מדינת בבל לשדרך, משך, ועבד נגו, ודניאל ביטרע מלכה.